Через те вони його і люблять, а ненавидять нас. То зберімо гроші, накопімо краму, понаймаємо ятвягів, зворохобимо починнігів, і поки Володимир стане в Києві, ми будемо панами земель від востока подон. Гроші, гроші, задумливо говорив Волхов. Звідки я їх узяти, та кому повірити? У мене є заслужене на довгий хліб. У грамі Перуна назбиралося нас що теж чимало добра. Поки що цього і вистачить, а чого бракуватиме? то найдеться у княжій скарбниці, яку зразу захопимо. «А якщо не добудемо її?» – питав Мощанин, пильно вдивляючись у босідника. «Тоді нас уже не буде», – спокійно відповів Свен. «Перемоги Володимира не переживе ні один із нас». В цю мить у Гридницю війшла Мирослава, і розмова припинилася. Аж після вечері при чарці Мощанин повів далі розмову. «Ти хоробривої воєвода, сказав правду». На наші голови йде люте врем'я самодержавності, та в ім'я держави ми маємо зняти ворохобню. Якщо має розпастися держава Рюриковичів, то що повинно стати на її місце? Воля. Ба, такої волі, яку ти нам змальовував, не захоче ніхто. Така воля – це поворот до давніх оселю ліса, де людина стає людині вовком. Відколи кий, щек та хорив осіли на наших горах, це минулося і не вернеться, мабуть, ніколи. Ми мусимо зберегти лад, і когось народ мусить слухати. Можна скинути князя, та зараз треба поставити другого, щоб дбав про дружину, про оборону гречника та залозника, про деревлянські, волинські та червоноруські окраїни. Владу над народом віддамо вічу, докинув Козняк. Або богам, вмішався Ярослав. Ага, богам, значить волхвам і вічу, значить боярам і їх слугам, бо вони найближчі до городів та шляхів, закликав мощанин. Ось куди вигнете. Нехай Свен скаже, кому віддати провід. Це не важливо, мені або тобі, відповів холодно Свен, згортаючи руки на груди. Ви тут найкращим ватажком, бо я воєнне діло знаю, як ніхто з вас, але, але, наставився Волхов, але князем я не буду. Я не посягну по владу, щоб не дожити до його долі. Князем може бути тільки хтось із княжого роду, ось хоч би син Рогніди, або хтось із земських бояр. Мій син, моя остання потіха вже в могилі, захлипав стиха волху. Мій теж зітхнув козняк. У мене ніколи не було сина, з нещирим жалем голосі заявив боярин із мощанцю. Не забувайте, продовжив Свен, рогніби, яка безумовно буде з нами. Її син міг би унаслідити престол батька, якби землі та дружина не прийняли князя споміж нас. Тому раджу признати майбутнім князем або «Малого Ізяслава, якщо Рогніда нам допоможе, або майбутнього чоловіка Мирослави, якщо він буде з нами?» «Згоди?» «Згода, згода», – кликнули мощанин і Волхов. «То випиймо на славу майбутнього князя, а й пропаде самодержець та його грецький хрест», – піднявся Ярослав із чашкою в руці. «Христа не тикаймо», – усміхнувся Свен, – тим більше, що значна частина союзників у Києві буде споміж християн. «Як то? Хто? Хто питається?» Звісно, хто варяг, і франк, і ляг, і чех, і тощо. Усі вони споглядають за здремоком на велич княжого стола та радо допоможуть їй притемнити. На жовте старичі лице Козняка завітав давно невиданий рум'янець. «Честь вам, гості, що в моєму горі осолоджуєте мені гірку долю. Усі мої святощі споневірив князь. Ви віддаєте мені. Чи князем буде син Рогніди, чи мій зять, це неважливо. важливо. Важливим є те, що тепер тут між нами... Ми заперечуємо Володимирові право рішати про вінок Мирослави та її долю. Ми? тут старий вдарив себе кулаками в груди, ми теж княжого роду. Але це для мене найважливіше. Тому знайте, усе майно, яке набув я колись речником та зложив у витичівських та овруцьких складах, передаю вам орудуйте ним, як ваша воля. Продайте навіть товар із Пасовиськ на поросі і човни на Дніпрі та прип'ять. Тільки цю хату та огороди залишить мені. При свідках кажу тобі про це, Свене, бо ти маєш бути в усьому мені провідником. Очевидно, що Свен поведе всю справу, підхопив мощанин. Волхвий Ярослав розбурхає народ словом та грошима із дашбогової скарбниці. Я збиратиму вістки з-поміж боярства на Берестовому, а Свен повезе гроші на захід. Рада, яку відбували бояри з Свеном, затягнулася до пізньої ночі. Вже сіріло на сході небо, коли випало рішення, що за три дні Має з Києва вирушити на Волинь у Мощаницю валка возів із достатками козняка під проводом Свена. Подвійна зрада. Вже з першим світанком старий козняк виїхав у Ветичу привадити до вивозу свої багатства. Він головно хотів якнайскоріше виміняти боброві та коничні шкірки на метал сукно, і Жура проте не давала йому спати. Мирослава сама залишилася вдома і коли прокинулася – не знала, яка це пора. Кликнула за служницею, та на поклик не з'явився ніхто. Вся служба спала, втомлена підготовкою до вчорашньої вечері. Мирослава сама почала чистити чаші та чарки. Згадала при одній із них, як пила з неї востаннє з Романом Олешичем. Руки опустила вниз, якби якась кривава завіса в кривий Не зуміла опанувати невимовного жаху, а коли підвела очі, перед нею у повному світлі дня стояв свен. На ньому була яснозелена, у темні квіти витискана туніка з золотою лямівкою, на якій було понашивано червоні, мов кров карбункули. З блеча звисав темний соболями рамований плащ.